Alhamdulillah Rabbil wa alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ama ba'd. Ni furaha kukutana tena kumi ya kukumbushana kuhusu dini yetu. Na inshallah katika hizo nyakati ambao kwa tukunazo tukakumbushana Mawili matatu, kuhusu mwezi ambao kwamba karibuni tunakaribia. Pengine baada ya siku tatu hivi tutaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na ndani ya mwezi kama huu ni mwezi ndani yake kuna fadla nyingi. Kwamba Allah subhanahu wa ta'ala nengoni mafadala za hii mwezi ni Mwenyezi Mungu subhanahu ta'ala kuiteremsha Qur'an katika hii mwezi. Na pia lazima tufahamu na tujue hasa mambo ambayo ame amekwambia yanapatikana katika fadhila ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani labda huenda kwa mtu kujua huende kampatia ile bidii ya yeye kupata kupata yote ambayo amekwambia ndani ya mwezi kama huu katika hadithi ambayo imepokewa na Abu Huraira raza Allah zi anasema kana awalu laylati min shahri ramadhan inapoingia usiku wa kwanza we mwezi mtukufu wa ramadhani njiamo la kwanza sufidatis shayatin wa maradatil wale mashayatu wale hufungwa na wale majini vile vile wao hufungwa pili abu abwaabun nar na milango zote za moto hufungwa Falam yuftah minha bab hakuna mlango wote wa moto ambao kwamba hufunguliwa wa futihat abwaabul janna vile hufunguliwa milango za pepo falam yughlaq minha bab hakuna mlango wote wa pepo hufungwa bali yote huacha wazi wayunadi munadin na hunadi huita mwenye kuita akisema ya baghiyal lkhair. ewe mwenye kutakaheri aqbil ndiyo imekupata mwezi mtukufu wa ramadhani ifanie kazi e, pata kheri za mwezi kama huo wa ya shari aksir. Na yule amekwamba amekusudia kufanya shari, punguza, acha shari zako. Kwa nini? Ndani ya mwezi kama huo si mwezi wa kufanya wa kufanya shari. Walillahi utaqaa Na katika huo mwezi mtukufu wa Ramadhani, Allah subhanahu wa ta'ala huachilia watu mbali na moto. Wa dhalika kullu leila. Na hiyo huwa hivyo kila siku kila siku. Hii hadithi amepokea Tirmidhi na Ibn Majah na kai sahihisha Albani hadha katika fadla za mtukufu wa Ramadhani na utukufu wake kana an sallallahu alayhi wa sallam, alikuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yubashiru ashabu akiwapatia bishara maswahaba zake bi kudumi Ramadhan kwa Ramadhani imekuja mtume sallallahu alayhi wa sallam, Ana bishara wa na mtume sallallahu alayhi wa sallam, anawakumbusha bibiri anawakumbusha kuhusu wema kwamba unapatikana katika mwezi kama huu hadha musimu alazim katika huu msimu mkubwa msimu waheri msimu wa kuachiliwa mbali na moto msimu wa kuingia peponi msimu wa watu kufuriwa dhambi zao akiwaambia li'uddu lahu uddata li, ili wapate kujipatia maandalizi ya kisawa mina alibada kutoka ibada wajiandaye katika ibada sampuli sampuli watoa na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake walistiqama pia wajipatie maandalizi ya kisasa wa ya wao kuona misimamo ala amrillah ta'ala kwa yote ame kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemrisha awan nabii sallallahu alaihi wasallam ashabihi mtume sallallahu alaihi wasallam mwambie wa maswaba zake fi awwal laylati min ramadhan usiku wa kwanza wa ramadhan atakum shahr ramadhan imewajilieni mwezi wa ramadhani shahrun mubarakun mwezi uliona baraka faradallah alaykum siama allah subhanahu wa taala nyinyi kufunga huu mwezi mtukufu wa ramadhani tufutahu fihi abwaab as-samaa hufunguliwa milango za bingu wa tughlaq fiha abwaab na hufungwa milango zote za moto wa tawallalu fihi maraddat ash na wale mashetani, Allah subhanahu wa ta'ala huwafunga lilayl fihi layla katika mwezi kama kuna usiku Allah na usiku khaira usiku kama ni bora min alfi shahrin kushinda miezi moja, manhurima khairuha atake yenimu khair yake faqad hurim hui basi atakuwa amekosa ameharamishiwa ne makubwa sasa swali huwa Famadha a'adatta au famada a'adatti umejianda umejiandalia nini uhayati tadangua kisilamu li hadha shahri alkarim hii mwezi mtukufu Umejiandaa vipi kupokea huu mwezi mtukufu wa ramadhani ndo kapata wengi wanaopata hasara katika mwezi mtukufu wa ramadhani ni wanawake kwa nini hao sana huwa hawajijipatia maandalizi ya miezi kama hii hao pata hasara jambo la pili kwamba hao ndo uingiwa na mikhalafa mingi amekombwa naifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa katika dakika ambazo kwa mba tukunazo tutazitaja baadhi ya makosa baadhi ya mikhalafa amekombwa hao uzifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ikawa ndio sababu ya wao kutosamea madambi zao. ikawa ikawa ndio sababu ya wao kutoupata mlango wa pepo ikawa ndio sababu ya wao kutopata rahma na baraka zinopatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa nini? Hawajui maskini kwamba hii mwezi lazima watu wajiandae wa kwa sawa sawa. nisa. Hakika mihalafa za wanawake fi Ramadhana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kathiratun wa mutanawia. ni nyingi na nisampuli sampuli mbalimbali. Minha mingone mwa hizo mihalafa inayohusiana na ni yale mihalafa yanaofungamana na funga bimana kuna baadhi ya mikhalafa makosa ambayo wanayofanya imefungamana na funga wa ya na kuna baadhi ya makosa zinayofungamana na wao kusala za usiku qiama na kusudia swala za tarawih ina maana kuna baadhi ya makosa ambayo ikawa ndio sababu wao kusaza zile fadla zimepatikana ndani ya swala kama hizo wa nin ya ama na kuna mikhalafa ambayo wanani ya ujumla taqa'u minhunna fi ramadan wa fi ghairi am kwamba hutokea katika mwezi mtukufu ramadhani na miezi mingine kwa hivyo wal mar'a ni wajibu juu ya mwanamke almuslima wa kiislamu aliyejipamba na sifa kwa mweyni mwanamke wa kiislamu eh, ni Aisha ni Fatima ni juu yake antatukal ma'ashi achane na maasi na naachane na kukhalifu khalifu mukhālafā makosa makosa fi ramadhān ndani ya mwezi mtukufu wa ramadhān wa fi ghairihi, na katika miezi mingine dada wa kiislamu ajieke mbali na maasi na ajieke mbali na kukosea, kosea ndani ya mwezi mtukufu wa ramadhani. kwa nini Isiwe ni miongoni mwa wale watu wame kwamba Mtume sallallahu alaykum alipokuwa amin amin amin aamin miongoni mwao ni yule ambaye kwamba aliulizwa akisema mpata ramadhan kisha asigufuriwe dhambi yake kwamba huyo au katika hasara hivyo asiwe miongoni mwa watu kama hao imefika Ramadhani imeisha Akajikute ni miongoni mwa wenye kupata hasara kwa lazima ajiepushe na mihalafa na hizi makosa maasi ndogo ndogo walidhalika kwa hilo faqad ahbabna tumependelea anudhakkira na tuwakumbushe madada zetu na mama zetu na mashangazi zetu bi ba'dhi al mukhalafati ba'dhi wanaozifanya alati wanuzifani allati taqa taqa kathiiran fi ramadan ambao ufanywa sana utokia sana kwa wanawake katika mwezi mtukufu wa ramadhani Hata tuhadhdhiruha ili wachukue hadhari eh, ili wapate kuchukua hadhari kama ni kujirekebisha wapate kujirekebisha watatuka ha, na wapate kuiacha hizo mihalafa baada kwamba washeitajambua kisha watatubu ila Allah wapate kutubia kwa Allah subhana wa ta'ala minha katika hizo makosa mko kama wa, wa min dhalika tegaskio miongoni wa hizi mihalafa kwamba utokea kwanza istiqbalu ba'd an ni baadhi ya wanawake kuikabili ama kuikaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani Liramadhan ramadhani ka khairih mina shuhur sawa na miezi mingine vipi falaniyatinsaliha wa Wakaikaribisha mwezi mtukufu ramadhani bila nia safi bila nia kwamba au wameamua ili mwezi mtukufu ramadhani asiweke nia ya allah subhanahu wa taala pengineepo ambaye mwafurie madhambi yake asiweke nia kwamba akasema hii ramadhani mimi nitajitahidi katika ibada wala azima ala ataa wala bila kuki azma ya kwamba atamtii Allah subhanahu wa ta'ala wala tauba as wala hajaika kwamba hii mwezi mtukufu Ramadhani insha Allah nimenuia natubia toba yakomba ukweli ma anna nabii sallallahu alaihi wasallam ni cha kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ma ata ala almuslim ma, ma ata ala almuslimina shahrun Mwezi bora khairul lahum bora kwao mwezi Ramadhan kama mwezi mtukufu wa Ramadhani wala ata ala almunafiqin na idawajiliya wanafik, shahr mwezi sharul lahum min Ramadhan mwezi amekwamba mbaya kwao kama mwezi mtukufu wa Ramadhani Wadhalika, limayu'addu almu'minuna fīhi yale yame kwamba wanajiandaa waislamu katika huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa nguvu nguvu za nini lile ibada nguvu za kufanya ibada wama yueddu fihi almunafikuna min ghafalati nnas wa auratihim e, wa e, na namna wanavyojiandaa wanafik kwa kughafilika na wao kukafilika na kuzifuatafata aibu za watu humu ghunmun lilmu'min mwezi huwa ghunmun lilmu'min mwezi mtukufu wa ramadhani ni ganima kwa mu'min kwa nini anavuna heri kwa atajitahidi katika ibada wa niqmatun lilfajir lakini kwa yule ambaye kwa ni mtumovu kwake ni adhabu mwezi mtukufu wa ramadhani kwa hivyo dada wa Kiislamu lazima aiweke safi dada wa Kiislamu lazima awe na azma ya kisawa ndani ya hii mwezi mtukufu wa ramadhani pili katika makosa ambayo kwamba hutokea sana kwa wanawake katika mwezi mtukufu Ramadhani ja'ala ramadhan shahara lit-ta'ami washarab wattafannun fil mawaid wamil'a albutun fataqdhi mara, mu'damu nahariha fil matbakh angalia bana wengi katika makosa wanayofanya wanawake wamejalia mwezi mtukufu wa Ramadhani lit ni miezi ya chakula washarab ni mwezi wa vinywaji mbalimbali wattafannuni wamilu wamilulbutun na kujiwekea kuifanya mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa kupika chakula mbalimbali mbali kwa mbali, mwezi Ramadhani ni mwezi wa fani ya chakula fani ya mankulati eh, leo akipika hii kesho kadha kesho kadha fatakdhi almara muadama nahariha filmatbah ikawa atamaliza mchana wote ya kiwajikoni kali ya bana wengi wanafanya wattafannan Kula yumi firdadi, sinfu njadidi, Yei kawa kila يوم في sinfu صنف جديد من الطعام yika siku litadhi kama leo alipika chakula fulani atajitahidi kesho apike chakula kingine kipya kwa kuwa kwake yeye mwezi mtukufu ramadhani ni mwezi wa kuandaa chakula sampuli mbalimbali ni mwezi eh, wa kuandaa vinywaji mbalimbali leo akitengeneza hii kesho na wengi wanafanya hivyo maskini kumbe hana habari kwamba hajijiandaa ajizipatie maandalizi ya Tastainu tarinu ala dalika bi ba'd kutub anasema bwana hiyo wakati wote amekomba anitumia eh anasema hiyo wakati wote wakati mwingine watasta'inu ala dalika bi'd al kutub mu'olifa fi fununi al wakati mwingine anajitahidi kusoma vitabu e, mbali mbali za fani za chakula hata vitabu ambao kwamba zinazungumzia kuhusu kupika chakula fulani Haji shughulishi na mambo ya ibada. Aishughulishi bana mambo ya doa. Yeye ni kushughulisha na kuangalia na nigaia atakwaapika chakula sample mbalimbali. Mbali. Hata ikibidi kusoma vitabu mbalimbali mbali, ni nikiingia katika Google, ako tayari nasema wala min suni hadhi alatima. Aishi kupika hizi chakula, we iadad na kuandaa vinywaji tofauti taf tofauti illa qobailil maghrib biddaqayiq atamaliz ikiweza baki kidogo yinge magharibi wahakatanay hivi yudhi'u alyawma duna dhikrin au ibadatin au qira'atin wallahi anapoteza siku yake nzima bila kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala bila kufanya ibada yoyote bila kusoma chochote katika Qur'an au ta'allumi au bila kujifundisha chochote mala budda minhu minahkalis yam yale amekomani wajibu yeye kujua katika ahkamu za siamu. Wakati wote amepoteza wapi? Jikoni. Wakati wote amepoteza wapi? Kuandaa mbali mbali za chakula. Ndioona mama kama huyu, inaisha Ramadhani anarudi ile sehemu alikuwa. Ramadhani haijambadilisha. Ramadhani haijamrekebisha. Ramadhani haijamtohirisha. Kwa nini? Wallahi aliutumia muda wote wa mwezi mtukufu wa Ramadhani kuandalia watu sampuli mbalimbali za chakula. Ye akasahau kwamba hii ni mwezi wa rahma, hii ni mwezi wa afu, hii ni mwezi ndani yake kuna kusamehewa. Kwa yupi? Kwa mwenye kujitahidi katika masala ya ta'ah, kwa yupi? Kwa mwenye kujitahidi katika masala ya ibada. Lakini yeye mchana mzima ameupoteza jikoni. Wala ajiba sema na ajabu anna hadhihi al Hizi chakula zote amekomba nazitengeneza alati badalat fiha almara aghla waqtaha wanmke kautumia wakati wake yote la yuqalumina illa yasir watu hawate kula isipokuwa kidogo tu jitihada zako zote kuandaa chakula mbalimbali mbali, kuingia kwa google kutafuta vitabu vya mapishi hiyo chakula mko mwana unaandaa watu hawaili isipokuwa kidogo kisha wakasemwa ameshiba thumma tulqa ba'da dhalika fi akiyas an kisha baleo cha kule kawa inatupwa katika katika madhabili mtume ussalam anasema ma mala adama wa asharran min batnihi haja kujaza binadamu chombo hatari kama tumbo wake tumbo kujaza ni chombo hatari mtume anasema bihasbibni adama luqaimati yaqumna sulbah au yaqumna sulbah imemtosha binadamu kula tonge tatu mbili amikombe takua ndo hey, kusimama kisawa sawa fa la mahala ikiwa haina lazima tuale fa thuluti, iwe ni ya chakula wa thuluthul lisharabi iwe, iwe ni kwa na na iwe ni kwa ajili ya pumzi leo bana kina dada akina mama zetu mashangazi zetu wallahi mwezi mtukufu wa ramadhani Hawapoteza muda mwingi sana jikoni mpaka zile fadhila za ndani mwezi mtukufu wa Ramadhani wakaikosa yote mushoe wakabaki ni wenye kupata hasara ndio wakasema, Ramadhani wallahi ni kiwanda ikiwa itakuja hiyo kiwanda Ramadhani kisha ikiwa haijakutengeneza wallahi wewe umepata hasara wallahi wewe umepata hasara imefika ni wakati watu kuvuna hizo wakati wewe unaipoteza katika kitu ambao wa kwamba haita kurejea kwako ku katika faida sasa hii gonjwa hii ya kumalizia muda jikoni vipi mtu atamalizana nao, vipi mtu ataepukana nao, vipi dada wa Kiislamu ataepukana na atajiweka mbali na huu ugonjwa kumaliza wakati wake jikoni kwanza asemal iktisad fi suni atami wa sharab economy afanyie iktisad katika kutengeneza chakula na pia katika kutengeneza vinywaji wa adam kamiyati min alathima na epukane na kupika chakula kingi katika katika katika chakula asipike chakula kingi kwa nini mwishowe inamfanya chakula hicho kitupwe kupika chakula kingi inamchukua wakati mwingi pili aliktifa atosheke bi au sunfaini min kupika chakula aina moja au aina mbili katika chakula lewa kupika bana ni mchele atapika mchele upe, atapika mchele kadha ni huo mchele tu atosheke bana apike sampuli moja ama sampuli mbili kwa nini kuanda chakula mingi, pia inachukua wakati mwingi tatu adam iidadu alathima asiandaye chakula ambaye kwamba ito chakula kikiandaa kinachukua muda mrefu eh chakula kwamba kwa kuandaa inafanya mtu atakete achukue muda mrefu katika kukiandaa angalie kile chakula kinachukua muda mfupi kuiandaa kwa nini isichukue muda wake wote ikawa jikoni Asema, njia miongoni maku kupambana na hii hali asemwa ta'awunun nisaal albeiti, fima bainahuna. ni wanawake kama wako nyumbani wasaidiane mmoja ikishika hii mwingine kile. kwa nini ili wakati upatikane watu wafanye ibada fata'amal wahida mtakifahamu mmoja akifanya watatafaraghal ukhra au al ukhrayati lil ibadati wadhikri watilawati alquran mmoja akifanya hao wengine washikulisha mpingeneepo na masala kusoma quran masala ya ibada isiwe wote bwana kushughkana kitu kama moja. tatu katika mikhalafa ambaye inatokea sana kwa wanawake mwezi mtukufu wa ramadhani ikawa ndio sababu ya wao kutosamhi leo wa madhambi zao. ikawa ndio sababu hali yao kutobadilika ikawa sababu wao kurudi sehemu waliokuwa kathratu ziarati fi ma bainahum kupenda kutembeleana sana mwezi mtukufu wa Ramadhani kathratu sana zaidi ya, ya kawaida kutembeleana sana wakati wa muda wa Ramadhani asema fa tudhayu bidhalika alawqat katira muda mwingi hupotea hupoteza muda mwingi kana yumkin ulikuwa anaweza eh, kutumia huo muda mwingi kwa katika kutembea antastathmira fi ila Allah aitumie kwa manufaa wakati atakapojikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala bi a'mal kwa amali amekumbana ni nzuri katika amali amekumbana ni walinaftarida anna ziyarata tudalie kwamba ziyara istaghraqat sa'atan wahid imechukua saa moja tujalie kwamba ziara imechukua saa moja. Fadhil sa, hii saa moja amekwambia umechukua katika ziara kana yumkin an taqra fiha almar'aj juz'ain, ilikuwa anaweza kusoma juzuu mbili, kamilain juzuu mbili amekwambia imekamilika minal Quran ndani ya Quran. Lisa nzima, wewe umepoteza hiyo saa moja umeenda kumtembelea rafiki yako. Ukitoka huko rafiki yako mwingine, ukitoka huko rafiki yako mwingine. Hiyo saa moja ambayo umepoteza katika kupiga maziara, ilikutosha wewe kusoma juzu mbili nzima kisawasawa. sawa. Ai annaha yumkin an tahtim alquran marratayn fi shahr ikiwa lau angeitumia kisawasawa, angekuwa na uwezo wa kuihitimisha Quran mara mbili ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa kuwa kila siku unasoma juzu mbili bistighlali hathi saa wahdaha. wadhaha witumia saa moja. amekuwa anitumia katika ziara aitumia katika njia amekwambia ni sawa wiki ya ramadhani aimaliza qurani mara mbili idha tamtaddu tawila ziara ni zaidi ya saa moja. anapoteza masaa ngapi? iko ziara tuko na kutembea ya rafiki yake inazidi saa moja. Ehe, anapoteza masaa wallahi mengi na watu wanapata hasara Mingoni mami khalafa, 4 mingoni mami khalafa wanaofanyana wanawake sana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Istighlalul hatif fil ghiba wan -namima. Wallahi ni kuitumia simu, neema ya simu fil katika kusengenyana wan na pia vile vile kuitumia katika kutuafitna hapa na pale watafakhi bi tanawil arad muslimin na pia kuvunja heshima ya waislamu nini simu. Huyamesema huyamesema umesikia kadha fulani hivi fulani kadha. Kutumia nini? Kutumia simu. Walmuslimati na pia vya kuvunja heshima eh, na kuwasengenya waislamu wa kike fa niswa. Wanawake mfano huu. Ana amullaahu alayhiinna penginepo kama huyu mwenye kupenda kutumia simu, Allah subhanahu wa ta'ala amempatia neema, amewapatia nema. Nema gani? biman yakhdumuhunna wa yakfihunna ma'unata ttabkh walghsli wa tantheef oyapata wafanyikazi au wafanyikazi ndo wanawafanyia kazi ya kupika au wafanyikazi ndo wanawafanyia kazi ya kuosha au wafanyikazi ndo wanafanya kazi ya usafi ndani nyumbani sasa fabadalan badala wanawake sampuli hii anyashkurna Allah azza wa Waamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwamba amewapa watu amekwambia watakuwa anawafanyia kazi washukuru neema kama hii wayansayansarifna na jitahidi waelekee ila alibada wa fi hadha shahr wa ji kumti Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya ibada mbalimbali haufanya nini fa inna hunna yudayiquna awqaatahunna fi al-qil wal Wanautumia wakati wao mwingi pale pakasemwa eh kusengenyana amesema kadhaa fitna kudhuliana uongo nani wanawake sampuli hili Allah amewajalia penginepo amuwafungulia wana neema katika nema hiyo Allah amewajalia wana wafanyikazi wa nyumbani lakini waka, wakati wao mwingi wanaitumia katika simu hiyo simu wallahi hakuna faida yote amekwamba wanasaidiana ila nilisikia Pakasemwa akasema nilimuona dhiba wananamima kusengenyana kwa hivyo hii ni neema Mwenyezi Mungu kesho atakukuuliza hii neema ya simu wamma bi'ni'mati rabbika latus aluna yawma idhin ani naim sukia kiyama mtaulizwa katika neema mlio patishwa vipi hii neema ya simu umepatiwa je uliitumia vipi whatsapp eh, ni neema je hii neema uliitumia vipi hii neema whatsapp Eh katika kupeleka jiu WhatsApp yako wewe Ulitumia we kufaidisha watu ama wewe uliitumia kwa masengenyo uliitumia kupoteza wakati wallahi kesho utaulizwa kwa hivyo hivi ni mambo ambayo kwamba watu wanafanya sana na mtu kama wewe anafanya hivi amefunga amefunga nini tutaona hapa mbele mtu kama huyu amefunga nini Wa idha nuqishat ihda hunna qalat Mmoja akiulizwa kwa nini unafanya hivi kwa nini unapoteza wakati E, mbona si wakati wote nini nasema eh nuwasiu sudura ah, kidogo bwana tunatoa alio katika vifua zetu e, kidogo tunapumua kidogo, kidogo tunapumua eh tunatoa stress kidogo lugha yao wanasema kumbe wallahi sikuti stress illa wallahi nimzigo. ni mzigo ni wizrun na mkamu unayobeba utaulizwa kisha siku ya kiyama waya lijurati hadihi almara mwanafiki kama huyu namna ame, ame, amejiwekea ungangari kisawasao kujibu majibu kama hii amma sami'ata qawlan nabiy sallallahu alaihi wasallam udaskie qawlia yako mu sallallahu alaihi wasallam waliposema mal lam yada qulu zhur yule amekomba hata acha maneno ya uongo waliamalu na kuifanyia kazi e na mambo ya kijinga ki, ki, ki, falaisa laysa lillahi hādatan fin ayada 'amahu wa sharaba allah subhanahu wa ta'ala hana ajja mtu kama huyu aache chakula chake na aache kinjojo chake kwa nini ni amefunga tu ye eh, ame nini amefunga chakula lakini kifunga kwa ki hakika hajafunga amma sami'ta au amma hada diskia kauli yake Mtume صلى الله عليه وسلم fa idha kana yawm sawm nahdikum ikiwa mmoja wenu amefunga falayarfuta azungumze maneno ambayo kama haina faida wala yashhab wala sipaiku payukwe, payukwe na kutoa makelele kelele maneno ambayo kama haina maana kutoa sauti ya juu Fa insabahu ahadun moja kimtukana au qatala wao kampiga vita faliyukula mwambie inni murun saimi mimi nimefunga staki bala bwana staki maneno lakini umefunga mdomo huku mkono whatsapp eh umbea za mtaani ongeza bwana mimi 411 habari zote ukizitaka ziko mali fulani eh, na huyu amefunga mashallah akawa nazieneza angalia mfano eh, group moja wa whatsapp ina watu takriban 250 Hawa watu hamsini wao kwa msijio yako moja ya uongo, kwa msijio yako moja ya usingenyo. Eh hey, pengine babu mtu fulani, wamzulia mtu fulani. Hawa watu 200, eh hamsini. na 250 wote wakachukua maneno yako, ikawa yule ambao kwa yule, hey, ikawa anafanywa adui kwa maneno yako. Je, bana hali yako itakuwa ni vipi? Ndio kama tadinu. Ee hey, tudanu unalofanya pia wewe utafanyiwwa hivyo hivyo bwana wabil qistwas lati biha nas tuqal na kweli mizani wewe unawapimia watu pia utapimwiwa kwani hiyo hiyo mizani fa'ala haula Wanawake sampuli hii aytaqinallahu wamti allah subhanahu wa, subhana wa ta'ala wayakfufna na waache wawe jiweke mbali antana'u liluhumil muslimina wa'aradim qukula niwa za waislamu e eh, na kuvunja vunja cheo cha waislamu wa ila kana lahuna haddun min qawlihi illa watakuwa na pato watakuwa na sehemu katika maneno yake msala aliposema rubas waimin huenda mwenye kufunga haddhu min siyamihil aljui wal -atoš. malipo yake atakayopata katika funga yake basi ni njaa tu na kujiweka na kiu mtu yupi mtu kama huyu eh kwamba kazi yake ilikuwa e, watu kupitia kwa mkono katika mihalafa ambako sana madada zetu mashangazi zetu na kinamama mama zetu wanayofanya sana katika mwezi mtukufu Ramadhani Aljahlu jahlu bi ahkam wao kutojua ahkam za funga wao kutojua ahkam za siyam ni nini fata sumul kama yasumu gairuha. ya yakafunga sawa na vile mwingine anavyofunga ala sabili al ikawa yeye hafunge ibada anafunga ada desturi vile watu hufunga fala taarifu wajibatu siyam hajui wajibu za funga wala sunanihi wala hajui suna za funga wala adabihi wala hajui adabu za funga wala mufsidati wala fahamu zenye kuarifu funga wa hadhi bila shaka yumkin an taqa fi kathiri minal akhta' wa hiya la tadri mtu msampulee bila shakka he huenda ha, hakanguka ndani ya makosa akaingia katika makosa mengi hali ya kwamba yeye hajui madarasa yetu wa islamu Ikifika ni masala ya ilmu wengi wamepiga wamepiga usogo wengi huwa hawasomi dini wameachiwa wanaume wasome dini hata si wanaume dini wameacha watoto wadogo wa madrasa mtoto wake kisoma dini afika darasa nane, 8 huashatolewa madrasa akatolewa madrasa wone elimu gani hana elimu yote sasa wale akina dada hao ndio wanafua hii dini kisawa sawa kwa nini ahkam zao katika vitu vingine zinahitilafiana na hukumu za wanaume lazima wazifahamu. Eh, Ndio umi mu'minina Aisha, yeye eh, alikuwa ni msomi mpaka ilikuwa na baadhi ya masohabu, endapo kufanya istifsar kwake. Kwa nini alikuwa na usomi wa kisawasawa? Ukiangalia katika tarehe unapata kuna baadhi ya wanawake hao katika wale rijalu sanad walikuwa wanapatikana kwa elimu yao. Kwa nini walikuwa wamejitahidi sana wao katika kusoma? JSS wanawake wetu wakileo. dini haitegi kusoma sisi ndo tunaingia sana sana katika makosa za kila leo sisi ndo tunarudi nyuma sisi ndo tunapata tunapoteana kila masaibu kwa nini tumeka ujinga katika dini si kuweka ujinga ila bali sisi tumedharaa dini na wallahi dini ya Uislamu haitajii mtu yoyote bali sisi ndo tunahitajia dini ya Kiislamu Uislamu haimtadi haitajii mtu Bali sisi ndo tunayehitajia Uislamu. Kwa hivyo kama tunayehitaji Uislamu, wallahi lazima tusome dini yetu. Dokapata sisi kutojua dini yetu, wallahi linapoingia misimu za zaheri kama mwezi mtukufu Ramadhani, sisi kutoka sufuri ya deni, tunatoka mikono mitupu. Hali yetu, haibadiliki. Tunabaki pale pale kwa nini? Waleta tunafanya ibada kwa ujinga. Tunafanya ibada bila kuwa na elimu. Kwa hivyo lazima tutahidi, tusome dini yetu. Lazima tuujikaze sababu mwanamke yeye mlezi yeye mlezi wa nyumba ni kama talea nyumba wanawake wawili watatu wanne watano wa sita hiyo ni kijiji al ummu madrasa mwanamke ni madrasa mwanamke ni chuo ikiwa taandaliwa kisasa sawa bas faqad aadatashaa'bu dad al aqraat utakuumeandaa kizazi chenye nguvu bimana, maana utakuumeandaa kizazi ya kina elimu kina maburu allah subhanahu wa Ndiyo si usema, wakati mwingine kuzorota ka, katika mjtamaa wa Kiislamu sana sana utapata wanaume wanawake wanachangia pakubwa kwa nini hao wamerudi nyuma wao kutaka kujua dini ya Uislamu lakini ikiwa ni mambo ya shari wallahi wako tayari kama ni kuchangia mingoma katika miharusi namba 1 utachangia e, kama ni masala ambayo kwamba ni masala kuna ndani yake munkar haraka haraka utachangia eh na tukasema zile groupu zetu za WhatsApp tumeziwe katika mambo ambayo kwamba hazifai kisha tutaulizwa hi <laughs> ulitumia kwa njia gani ilikuwa ni kuweka ma za mjingo mgoma eh ma za ma harusi ya ma kombarausi zingine zinapita mpaka mipaka za Allah subhanahu wa taala kisha kwa lazima tuisome dini yetu kisa sawa hususan hii msimu tuko ndani yake tujitahidi tusome tujue ahkamu za funga ni ipi tujue adabu za funga tujue vitu gani zinaharibu funga zetu tujue vitu gani kwa tukizifanya funga zetu zitakuwa ziko ziko sawa katika mihalafa na sana wanaofanya wanawake siku za Ramadhani Alinshigalu bilmusabakati. walfawaziru walmusalsalati wa ghayruhanil baramijati fiha wao hukuni sana na vipindi eh? vipindi ambayo kwamba huendelea sana katika matelivishheni eh ikawa e kazi yake ni kuzifuatilia hii kisha ngine hii kisha ndani ya mwezi mtukufu ramadhani. Iki wakati wake wote anaopoteza wapi kuangalia matelevisheni. televisheni msalsalati vipindi vitatofauti e, kama zi, vipindi ambapo kwamba zile za kuendelea yeye anakisha nafuatilia kwa kisawa sawa na wallahi hizi vipindi mingi nimekuwa sababu za manyumba zetu ndani yake kupatikana akida ambazo kwamba ni chafu hizo vipindi yenye upenda kuziona wallahi huingie katika akili za watoto wetu zikawabadilisha wakaza kuchukua manjia ambayo siya sawa ni vipindi vya Kihindi ambayo tunapenda kuona ndani yake zikafundisha uchawi ndani yake zikafundisha masala ya sihiri vile vile zikaingie katika nafsi zetu pia sisi tukamwatoze kuzifuata Hizi vipindi mko tunaziona ni vipindi za Kifilipino tukayafuata yote yanayofanya sisi tukaraka kuleta katika majumba zetu, mushewe kawani talaka dada kabidari kwao. kwa nini he anga kuishi na maliviona katika wale waigizaji wanaoishi si hivyo bana kwa hivyo mwezi wa ramadhani si mwezi wa kuketi kungangania kuangalia matelivishheni si ramadhani tu hata miezi zingine. hamna muda bana kuzifuatilia hizi vipindi yake haina manufaa ila ndani yake kuna ufisadi mkubwa asema fataqu mar'a uh, mudam sa'ati laili fi mushahadati dhalik mwanamke Mchana alikuwa jikoni, usiku yeye na televisheni. Kazi yake anaotumia muda wake mwingi wa usiku kuangalia televisheni. Kwa nini? Sema bwana kwa lugha leo. Wallahi, wa kana alula biha antahya leiliha na ilikuwa ni bora au fuishe usiku wake biibadati lallah wa kumwabudu allah subhana wa ta'ala wa dhikrihi wa shukrihi kitabihi e, kwa kumshukuru allah subhanahu wa ta'ala wa allah subhanahu wa ta'ala na kusoma kitabu chake kitukufu cha qur'ani au huise usiku kama ule lakini ye, na remote yake bana eh akishaweka remote yake amejuwekia ya maji ya barafu ni nini ashaniosha mguu wewe usema amechoka kwa hivyo wa kichoka, wacha ajistareeshe kidogo angalie vipindi. Wallahi kesho Allah Subhanahu ta'ala atakuliza katika hii yote ambayo kwamba anaifanya. Na hili mihalafa wengi wanapenda kuifanya hizi, pinginepo yeye hajui na wallahi leo tushukuri neema leo bana. Allah Subhanahu ta'ala leo ametujalia sisi leo tunakumbushana katika hizi masuala kwamba otokee kila wakati. Miongoni makosa zinotendeka sana kwa wanawake mihalafa hii sana sana hutokea wakati wa swala ya usiku. Suali ya tarawe. Hii utokea sana katika sala ya tarawe. ipi dhahab ba'd an-nisa' ila al-masjid liqada'i salati al wa tarawih fi kamili zinatihi allahu akbar kwenda wanawake kwenda kuswali swala ya usiku swala ya tarawih hali ya kwamba amejiipamba kisa sawa sawa kalimaneno amejiipamba kisa sawa sawa eh wata wat, tarahunna watu hunna, na vile waka wanajipakiza pakiza marashi wakijifukiza fukiza marashi anaenda kuswali swala tarawe watabaraja hunna na kujiachilie wengine pia huwa hawajiweki hawajistiri kisa sawa na kwenda kuswali swala ya usiku mtume salla salam anasema ayuma maraatin manamke yote amekumbata marashi. akajifukizia marashi marashi amekumbaka ajifukizia mwingine atasikia harufu tumma kharajat ila almasjid kisha kaenda kwenda misikitini kwenda kusali lam tuqbal laha salatu hatta taqtasila ngali maneno sala yake haikubaliki mpaka aoge mpaka ajikoshe kisa wasawa ngaka bana si misikitini hata barabarani eh hey, haujifukia marashi kiasi kwamba eh hey, hajui kwamba hii haifai yeye kwake, pengine po watu wa mwashirie na vidole bana yule dada wallahi marashi zake bana dukani haipatikani. Na yeye kile kisemwa hivyo yeye ufurahia bana akitembea kwa kiburi, akitembea kwa kujimaringo, akitembea kwa kujisikia hajui kwamba hiyo ni maasi na kesho wataulizo, huenda kwa sababu kuingia motoni kaji marashi wakajifukiza marashi wengine ziswala tarawih au hata ziswala za kawaida laba ni swala za Ijumaa amejikuda amejifukizia marashi kisawa sawa amezipakizia kila sampuli ya marashi amezipamba kisawa sawa anaenda wapi ana kwenda misikitini tunasema mwanamke yote istawtarat thumma kharajat ajifukiza manukato kisha akatoka kwa misikitini fa ala qaumin kisha akapita sehemu kuna watu liyajidu riha wa kaipata harufu Fahia zania huisabikana kama ni mzinifu. Kalia bwana. We umepita na marashi yako, We mwenyewe unaijua jina zake, e, ukapita watu wakaisikia ile harufu, basi wewe ni ni sawa na yule ambaye kwamba umefanya nini? Ningena kwamba umezini Wakulu aini zania na kila anayekuona pia kila ikutizama pia eh uanza kuvutika na wewe. Baada harufu akataka kujua tena zaidi. Na hii wallahi wengi wanaifanya. Nasema fataqilla. Mcheni Allah. Ya ukhti muslima, dada wa Kiislamu, Allah wala ta'rithi nafsaka lihadha dhamm Usiweke nafsi katika hili jamomo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala eh amelitukanisha, amilizungumzia vibaya adh-dhamm ni kulizungumzia vibaya. Wa nafahamu annama 'inda Allah katika rahma na na na moto haipati mwenye kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Tutakasema wewe Ramadhani ikiisha ukikokosea ulioko ujabadilika kiimani jua uliko na maasi Allah. Na ninguru maasi kama hii kutoka ya marashi. Pengine likuwa ulikuwa hujui maskini, lakini badalio umefahamu. Hii dalili wallahi si wanawake. Tujitahidi bana. Hey, yetu. Tujitahidi peng, pamoja na kuwa tunakimbia mbio na maisha yetu ya kila siku. Wallahi, maisha ya kila siku ni hapa tu. Je, kesho mbele ya Allah? Ibada zako vipi? Funga zako vipi? Na wallahi mimi na hakika penginepo hata wengine eh penginepo kujitwahirisha, tohara ya kawaida na chenga. Na penginepo wengine hata hawezi kuweka tofauti kati ya damu ya istihadha na damu ya hedhi. Na ni Muislamu, anaswali kila siku. Je, ibada yake mtu sample nakuwa vipi? Je, mtu kama huyu Haimlazimishi ye kujua dini ya Kiislamu kisawasawa. sawa. Ajue namna gani mtu anjitohara? Ajue namna geni. kuna wengine wakipatwa na istihada hawafungi. Je, istihadha, ni katika mambo yanayozuia mtu afunge? Na akipata na hedhi penginepo huenda penginepo umetwahirika kabla alfajiri. E, kabla alfajiri ya kwanza lakini yeye kivyake yeye anajua e, kama ame, ame, ame, ametwahirika kabla alfajiri bado anajisabii ana nini? Na ikawa hiyo siku ikampita yeye wangapi vitu kama hizi lazima wajue dunia yao kwa hii yote wa Ramadhani kwa choo mwezi wa Ramadhani haipatikani kwa Allah haitwezi ipata wa inama yunalo bituati silingine inapatikana kwa kumti Allah subhanahu wa taala na kufunga bima jaa fi kitabi na yali yaliokuja wa kitabu chake Allah subhanahu wa taala Jaa nabijihi, wa bima fi sunnati sallallahu alaihi na pia vile vile kufungamana na yale yote amekwamba mtume sallallahu alaihi amefundisha hayote ni mikhalafa watu wanakosa malipo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani wanawake wetu madada zetu hali yao zinakuwa wanasema from bad to us ndio kuharibika kwa nini wallahi imekuja mwezi wa khairi mwezi ambao kwamba masahaba walikuwa na eh, wanaomba dua wengine wanajiandaa miezi sita kabla na ikishafika sita baada ya Allah watakubalia leo sisi bana aliyetu vipi wanawake tu leo wallahi Mzi Mungu atustiri na atuongoze na tukitaka kufauli sisi katika mambo yetu yetu yote yetu ya dunia na kesho tunalazimisha kwa kusoma dini yake Allah subhanahu wa ta'ala Bila kusoma dini yetu wallahi itabakia ni vile vile sola zetu haitakuwa zile sala amiko matanha anil fahsha haitakuwa ni ile swala amiko fahsha fahsha itakuwa ni sola zetu zaada mtu asipate ladha swala kwa nini wallahi hafahamu hana habari na ibada hana elimu na kujua dini dini eh? si lazima na wallahi dini ni na ainu. dini ni lazima kwa kila muislamu wa kike na wa kiume lazima ajue dini yake kadri ya ye kujua masala za darura si lazima asome hata yeye macho ni mkubwa la itakayo yani lazima ajue masaili ya mukumzadhura zitamshukuma ye kufanya ibada yake bila shaka bila tashwishi lakini hiyo tunayo kitu Na ikija masala ya dini sisi wa, wa wanyuma hatuko mbele lakini ikija masala ya shari ikija masala haina faida ikija masala makomandani yake kuna mkumuasi allah hapo sisi tuko mstari wa mbele sisi ujitolea kwa mali kwa hali na mali lakini masala dini jamaa kisha dada kisha tutaulizwa akina mama zangu kisha wa min mukhalafatun ramadan katika maanganyo mukhalafa katika ramadan ikhtilatu hun inda minal ni wao e kuchanga kukushanganyikana na wanaume wakati wanapotoka katika swala ya Ramadha swala waka wao wako wao na wao bega kwa bega sawa so, wengine usahau bana wamtoka misikitini wengine mpaka wakashikana baka na mikono mtu haogopi ikifikia hali sample hiyo fahamu kwamba haya imeondoka ikiwa haya imeondoka sample hiyo faida alam tastahi fasna mashiita ni hiyo haya basi fanye utakalo bimana. Hiyo ni tahadhi ni challenge. Bwana ukifanya utakalo msho wako utakuwa ni Leo haya yempotea katika wanawake. Haya katika madada zetu. Yote hii ni maasi. Maasi inapelekea watu kosa haya. Maasi inapelekea watu kumwashia Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume صلى anasema katika hii hadithi yakitu anasaha mwanamke anapotembea inafaa vipi kwa barabara? Hii hadithi mtume anasema Istahirna fa innahuna laysa lakunna anta haq an tahquqna bijafati atariq Mtume صلى الله عليه وسلم anawapatia ushauri wanawake wanapotembea watembee vipi Anaambia wanapotembea kwamba inafaa kufanya nini Hao wanafaa wanapotembea wasitembee katikati ya barabara sawa lakuna, antahquqna hawafai kutembea katikati ya barabara atariki katikati ya barabara watembee wapi alaikunna bijafati tarik watembee pembezoni mwanjia njia katikati asitembee katikati ya barabara bimaana atembee pembezoni mwanjia lakini leo si hivyo bwana hao ndo bana, e, mnapigana nao mabega mtoka miskitini geti ndio hiyo ndogo ni na makumbo hey fai bwana yini katika mihala na shetani huwa katikati hapo apošetana atashawishi baadaye mwasi Allah subhanahu wa ta'ala katika mihala fahamu kwamba uendelea sana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ukamfanya sana na wanawake futor baadhi nisa. au futur baadhi nnisa anilibadati wa zikri اذا hadat au nafasat kuchoka baadhi wa wanawake akawa amechoka wakati gani kuchoka na ibada wakati au katika hedhi kuchoka baada ya wanawake sana katika masala ya ibada wa dhikri na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala idha haadhat au nafasat akiingia na hedhi au akiingia na nifasi akingiwa na hedhi ndio basi hakuna tena mambo ya ibada akiingia na nifasi ndio hakuna tena mambo ya ibada ma anna al eh, kuchoka kwa baadhi ya wanawake anil ibadati wao kufanya ibada wa dhikri na dhikri idha haadhat au nafasat akiingiwa na hedhi au kingi una nafasa ma anna al haida yumkinuha an al quran wa tastami' ilayhi duna an tamassahu duna an heithi, anaweza Qur kusikiza quran maadam hasiguuze hiyo quran yumkinu hakadhalika an hal, halu haydha na anaweza kufanya mingi wakati toa mingi katika ibada za allah wakati anapokuwa na hedhi kal mudawati dhikri, kama kudumu katika hali zake za kila wakati wa du'a na kumomba Allah subhanahu wa ta'ala wa qiraatul kutubil mufida na kusoma vitabu zenye faida si vitabu mkoomba zitamfundisha mambo na kupika bana akatumia muda wake wote kutafuta vitabu la kutubil mufida vitabu vya kielimu zenye kuleta faida waliistimaa ila baramiji idha'atul qur'an karim na kusikiza vipindi pengine pomko mazi kuja katika idha'a ya Qur'an kusikiliza ni Qur'an ni hadithi waghair dhalik min umuri nafia zingine katika mambo mme kwamba zina manufaa akiona hadhi na nifasi si ndio mwisho wa ibada ibada mekoma atifanya hata, hata. swali na wala hatafunga lakini ibada zingine ajishughulishwe nao dhikri zake atakalizake asiziwache wa min mukhalafat an nisa namengone mwe khalafu za nisa tadyi'u layali ashru min wallahi ni kuipoteza kumi la mwisho mm? ya mwezi mtukufu ramadhani kwa kitu gani fit tajhiz liistikbalil ikawa ye. anaipoteza hii 10 mwisho kwa kujiandaa katika masala ya eid wadhalikabit tajawulu fil ni kwa kuzunguka masokoni lishirai almalabisi aljadida kwa kutafuta watoto kutafuta kadha 10 na mwisho kwa bora watu wa jitahidi kutafuta al-qadri huyo tayari anapiga za kwa vuzili, mwisho akazikosa yeye anafikiria nini? Anajiandalia mambo ya ili. Kazi yake ni kuzunguka kwenda kutafuta nguo mipya sokoni au bitraddu di alal al <gibu> kazi ni kwenda kwa fundi, vipi nguo umefikia wapi? Kurudi nguo vipi umefikia wapi? Hapashona hivi, Hapashona hivi. Walmashaghilin nisaa, ana tu za, za wana wake. Anapoteza kumi kwa vitu ambavyo hazina faida. وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم من من صلى الله عليه فقد قال صلى الله عليه وسلم قال لكم في العشر الاواخر اكيد تجتهدي سنه كاتكا 10 ما يجتحد في غيرها زيد يا في اللي بجتهدي مع زنگينه بما انك كاتكم وكانا يخصها بالعبادات nalikuwa nihusisha hizi 10 kumza mwisho kwa ibadati mbalimbali lamyaf'aluh fi fi 10 sabaqa alayha fa fi 20 sabaqa alayha hakuwa anihifadhi katika hizi 10 12 amekomba 20 amekomba zimepita alikuwa kizidisha katika kumla mwisho anazidisha ibada zaidi E, e, baana, buibu, sh... na kwa kuolela tu al-qadr turja fi katika 10 la mwisho sasa wewe ikiwa 10 la mwisho bana eh bana kushona na kushona si yetu kushona ya kisheria mabubuui ama kwa mkiziangalia a'udhu billahi minashaitanir rajim yani ni buibu, ya bubuui nyingine ya kuistiri e, na, na meva, pignebwa, yva, siku, siku bana wamal ndao penginepo tutatoka nao kuna nao mpaka katika mswala. upi wallahi nguo ape kwamba penginepo wale wa mwanzo karne waliotangulia wewe waliotangulia laiti angefufuka ngelibidi bana watupatie bibuu zingine za kustiri bibuizi zetu kwa nini kwa kuwa bibuizi zao sibuibu bana eh hiyo ndio mtu ameshughulika kwenda kwa fundi kwenda kushonewa kama ni watoto ni kuzunguka bana kwenda isili kurudi kwenda kuataftia mavazi na huku wallahi tutatafuta al huko watu wanazidisha ibada katika kumi la mwisho na منها ni kazi ya wanawake wa filayali lwitri minhha bila khas napia katika zile za witri witri eh 25 23 hizo eh qalat aisha aisha anasema radallahu anha mkumbani mwanamke umu alimu'minin kana rasulullah rasahu ilipokiingia bana 10 la mwisho mtu mleko anafunga kikoi kisasa, ahli kwa sababu maana alikuwa akijitahidi maana afunga kikoi bana mtume salamu alikuwa akijitahidi zaidi katika ibada leila, ke, wa layla na alikuwa akihuisha usiku wake wa aqa ahla na mtume salamu kwa akiwaamumsha ahli zake amkeni bana ni 10 la mwisho uzidishe ibada na katika riwaya ingine kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni jitahidu fi alashr alawaakhir fi ghairi sallallahu katika la mwisho zaidi ya namal katika hizo yote hii wallahi ni da zetu mama zetu wallahi ramadhani ya mwaka huu iwe ramadhani na zingine tueke azma na tuekenia hii ramadhani ya mwaka huu wallahi ni ramadhani Museme, hii ramadhani ya Wallahi pia sisi tuwekewe darsa, tusome tujue dini yetu. Ramadhani ya mwaka huu tuseme wallahi ni Ramadhani ya sisi kuendelea mbele. Ramadhani ya mwaka huu tuseme ni Ramadhani ya sisi tujibadilishe. Ramadhani ya mwaka huu tuseme ni Ramadhani kiisha alhamdulillah na, nasi pia tuwe miongoni mawale wanaotarajiia dua zao zikubalike. Pia tuzidishe ibada, tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala misembo <coughs> zake zikazutangulie za za pia Allah tusamee nduasema fahrisi ukta jitahidi ndugu dada wa Kiislamu ala hadhihi layali al mubarakati katika hizi masiku mko mkomani zini baraka wote aliha khalisa lilla na uihwishie ui, ui, ui, ui ujenge ui uso kama huo bi salati kusuhani wal qiyami wadhikri hizi masiku kwa swala kwa kufunga kwa kusimama kwa kumtaja allah taala kwa dua, kwa kusoma qur'an na kwa kutoa sadaqa ya idi, ramadan anza kununua sasa hizi ya eid ramadan inunue kabla ramadan au fi ayami in katika zile siku za mwanzo kwa nini Hili bana allah pata kubarikia katika nini katika wako bana katika zingine ambapo sana kwa wanawake asharu tawilu ila al bana sana mbaka wakati walfajiri. au ila saati ama katika za sana usiku kisha analala baada al -fajiri ila dhuhri au alasri akalala mka dhuhuri ama alasiri sabahan. musbahan nakulala wakati wa wa asubuhi inaivunja vunja mwili inafanya mwili bana inakuwa tena haina nguvu inafanya mwili iwe imechoka gaja alil insanu kasulan Ina mjali inamjalia mtu anakuwa ni mvivu inamjalia mtu anakuwa hawezi kufanya chochote ni kulala mchana wote Now, si usiu siku kulala kwa nini? Kwa nini usiku usilale? Mtu amekesha kengele vipindi zake, mtu amekesha anakuja kulala karibu alfajiri ikiingia. Na wengine wallahi akishakula dako yake hata swala alfajiri nampita. Ika mpita alfajiri, kampita dhuhuri, na akiamka tu ni kwenda sokoni. Wasiwasi, leo takula nini? Jana hivyo eh, hivyo. Akumbuki bana hizi ni meshi bana. Eh watu kutafuta mbali na moto. Kana Nabii sala alaihi wasallam alikuwa akichukia Eile mazungumzo ya usiku. He, na ile kuzungumza baada ya Isha. Tumeilikuwa ki, yakichukia sana ile kuzungumza watu wakokuwa napiga adithi baada Isha ilikuwa tena huna mkalama. Isha ikimalizika basi watu waende wakapumzike. Fa'idha katil mra ala almuharramati, kasima ila ghani. Kama mwanamke, yeye anakesha katika mambo ya haramu. Kasima ila ghani kama kusikiza muziki. Eh na sisi ndio fani yetu wallahi. Wanawake wengi wanapenda mambo ya muziki. Na wakapata mtiani mkubwa wengine wakasema bana si tunasikia bana anashid islamia Anashid islamia. Tukio langu bana dadaangu bana kuna anashid islamia kweli. Atje anashid naashidi si si. Qur'an. Qur'an ndinafatu nafatuisikize bana. Mawaidhi nafatuisikize. sikize. Wa mutaba'atul qanawati na kufuata fuata vipindi bana, kufuta fuata station mbalimbali za televisheni allati tabasalura wal khala' sisi station amebembe kwamba huonesha onesha mambo za kwamba kwamba haifai eh na vile vile station amebembe kwamba watu shahawati walgaraiz wal na station anabembe akiziona vipindi mtakiziona baadaye shahwa inasimama bana inakuwa sababu pengineepo kuzini bana kana sahru fidhalika muharraman ashaddu tahrim mtu kukesha kwa ajili kama hizi ni haramu kabisa haifai katika makosa wanaofanya kina mama nakela da zetu siku za ramadhani tusijiulabna alal fitri fi ramadan kupatia nguvu watoto wasifunge mwezi mtukufu wa ramadhani wengine waambiwa tusifunga mpaka saa sita. funga mbaka saa pamoja na kuomba hao amekwamba wanaambiwa sifunge wanaweza kufunga wa hadha khilaf hadis, salafi, soal. kinyume na muongozwo wema waliotangulia faqad kana walikuwa maswahaba wa kike radiyallahu allahu anhu ende ya'widna hunna ala siyami mundu sighra hunna watoto wao kufunga tangu walipokuwa wadogo hata yu'allifuh mpaka wazoee inda kibari wanapokuwa kubwa kali ya bana watoto wetu kuna watu baadhi baadhi ya watoto wanapokuwa kubwa unapata kuna baadhi ya watu wazima wanapokuwa kubwa kufunge na washinda kwa nini walipokuwa wadogo hawazoisheshwa hawa kupatiwa ile tadribi ya kufunga sasa yaka anapokuwa mkubwa kufunga inamshinda ikifika kwa ramadhani wallahi unamonia uroma Taabani, hajiwezi, wezi wengine na pole kwa ramadhani pole wampatie hongera tusema hongera ramadhani kupatia na hongera si kupatia na nini kupatia na pole e, kwa nini hajazoee hakuzoeshwa kufunga kwa hivyo tumesema kina mama ndio madrasa ya kwanza mama hao ndio walezi wa nyumbani Mama hao ndio wenye kuitengeleza majumba. Akina mama hao ndio wenye kuisimamisha umma. Kwa nini hao ndio kwa majumbani? Kuvyo lazima uwazoe she wale watoto kukondania nyumba. Uwazoe kufunga. Uwazoe ribada ibada za mbalimbali. Kesho akina mama hamtakua. Itakuwa ni watoto wamekuwa kwamba hawakuzoe ndio sasa wamekuwa wakubwa je kwao itakuwa vipi wao pia watawalea watoto wao namna wao walipolelewa kwamba funga mpaka saa sita, hali kwamba ana uwezo wa kufunga kama ana uwezo wa kufunga basi nani afunge kwa hivyo hili makosa wanafanya sana katika anasema qalatur rabii bintum mu'awwad dhalila anasema kunna nusawwi musbiana tukotna afungisha watoto wetu wanaja allahu min al'uhni na kitu kama ya kucheza cheza hivi Fa iza baka ahaduhum ala tawani dhaka hatta yakuna inda ewe kidogo mpaka inaingia ukatoa iftar kwa nini wallahi na mambo kufunga hadhi fi wa fil hadithi fi katika hii hadithi ni hoja kusu, lazima wa kuwafundisha watoto sibiana ala siyam kufunga hii hadithi ni hoja, tiari imesimama kwamba wafundisha watoto kufunga. Kwaana mankana fi mitli sinni fi hadith wa illa mtoto mfano katika sana inna masuni alahum dhalika Ile walish. Tengi nizu kwa sababu ya, kwa? ya kwa lea. Fa aina min dhalika mantantahi kufundisha wanatoto wetu kufunga jambo muhimu Ula na kuzungumzo ni mengi ila tuchukue hii ambayo watu wameachukua leo tuisajili katika madaftari zetu na inshallah tuyafanyie kazi Iweira Ramadhani tofauti na mna Ramadhani zingine zote ambayo tumezifunga hiyo ni sababu ya sisi kuacho mbali na moto iwe sababu ya sisi kupata rahma za Allah iwe sababu ya sisi kusamehea madambi yaliyotangulia na pia iwe sababu ya sisi kubadilisha maadili ya maisha yetu Tuweke maisha yetu kwamba tumeka azma kuanzia hii Ramadhani tutajifunza dini yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini ili tufanye ibada zetu zote kwa njia ambayo ni sawa kufikia hapo subhanakallahumma wabihamdika shalli ala antastaghfiruka tubilek